احب الله والا اسلام احب الله والا اسلام احب الله والا اسلام احب الله والا اسلام نستعين ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله تعالى فهو المهتدي وما يهد الفاولاء Washhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu washhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluhu wa safiuhu min khalqihi wa khaleelihi thumma amma ba'd. Buduci dae naša tema ramije vec najadena i da ste obavije što je temi pa su neki možda ciljali alošće da te teme u da nije bilo tako ja bih promijenio večerašnjom temu i ne bih govorio o onome što je najavljeno, već bi govorio o novonastaloj situaciji u našem arapskom islamskom svijetu, jer to zaista zaslužuje da se o tome priča, ali budući da smo već to najavili, znači našu temu ili umaj, naslovili naše predavanje time, mi ćemo se držati onoga što smo obećali. Protivno, ono što se zbiva u arapskom svijetu ovih dana, to je za nas jako bitno, jer je nama predstoji ulazak u AU, u AU, u Arapsku uniju. Mi nećemo ići u Europsku uniju, mi idemo u AU, u Arapsku uniju, preko turski ako Bog da, i sa njima ćemo se ujediniti. Tamanda prostorno bili ujedinjeni sa Europskom unijom, naša srca su vezana za islamski svijet, za arapski svijet. I zato nas zanima šta se dešava. Vjerujem da niko od vas nije nemaran po pitanju toga da pratite A ono što možemo svi definitivno učiniti jeste iskreno dola našem stvoritelju tabara kljotala, da olakša našoj braći i da je znači sačuva zla i onoga što im se priprema, a što Što se tiče teme naše o kojoj ćemo očeras će ona se tiče bračno prava. A to je pravo bitno tim prije što se tiče osnovne jedinke društva to je porodica. I ako porodica nije zdrava, nije zdrava nakon nije zdravo nakon toga ni društvo, znači nakon te porodice. Znači temeli su truli, a na trulim temelima se ne može ništa, ne može se ništa graditi. Ne postoji na ome svijetu ništa što bi moglo dobiti čistu desetku, u smislu da bude idealno. Tako nešto ne postoji. Zato je uzvišen i Allah stvorio dunjavuk i stvorio ahiretu. Na ahiretu je idealno. Tamo nema znači ništa čemu bi čovjek mogo naći nekakve zamjerke. Uzvišen je Allah kada govori o džennetu kaže Bata inuha ministebra Znači gdje će ljudi unutrašnja postala divana na kojima će biti je od Najlepše vrste svile. Kada dođete kuće, okrenite vaše one, one sećije što imate na opačke, pa vidite što su vam dole stavili ispod. Prstom ćete ovako probiti onu postavu, ili tako. To je u dženetu najlepša vrsta svile. Što misliš, kakav je onda taj dio koji ti vidiš svojim očima? To je dženet. Znači, nema ništa ovdje, na ku što je idealno. Pa tako ni brača veza. Ni brača veza. Ta vanda bila brača veza... Međunar i između najbogobojaznijih ljudi taman da bila bračna veza među ashabima. Taman bila praša veza među poslanicima. Nije idealna u smislu da nekad ne najđu, je jel' tako, određene stvari, određene suglasiće, suglasice nejasnoće, već je imali manje isto što to. Pač te naći znači da su i žene poslanika, samo da su bile, duvomole da ih pogađaju u govoru i sve što to. Dakle, bračni problemi i pojava bračnih problema pa i među vjernicima je potpuno normalna stvar. I ona se može tolerisati kao pojava. Samo ostaje stvar kako pristupiti, znači, liječenju tih problema. A pravilo kaže El e da je spriječiti bolje nego liječiti. Pa najbolji način kako se mogu spriječiti bračni problemi jeste ahlak supružnika. To je najefikasniji lik za spriječavanje alternativnih znači to je, to je ovaj a spriječava u stvari u osnovi nastanak problema. Što je preče? Bolje je spriječiti nego liječiti. Pa je bolje je spriječiti nastanak problema nego i liječiti nakon što nastupe. Je lijep ahlak. A najljepša stvar u tom lijepom ahlaku jeste blagost i nježnost među supružnicima. Da se okite tim svojstvom. To je znači izbor hajda i dobra za jednu braćnu vezu. I zato gdje nema blagosti i nježnost, kako je rekao poslanik oslame, ovaj, kada Allah hoće jednom određenim ljudima dobro, on on u jednoj poruci kaže da u toj poruci da je blagost. A neće biti otuđena blagost ni iz jedne stvari kako je došlo na Odisu, a da nije rekao poslanicu, ali da je ta stvar oskrna I zato ko želi brak bez problema, kazat će mu u formu. Nemoj se želiti. Hoćeš živjeti bez problema. Bilo kakvi, nemoj se želiti. To je Allahov sunnata zemlji. Iz toga, znači, supružnici moraju Ovaj, a osjetiti a, to među međusobno znači poštivanje koje je prožito blagošću i nježašću. Žena dođe, ostavi svoju porodicu i to je čudno. Allahov sunete na zemlji čudan. Dođe čovjek, prvi put vidi ženu. Dopadne mu se i on se njoj dopadne i dogovore se i uzmu se i nakon toga živi i kod babe, i kod majke, i kod brata, i kod amidže. Provela 25 godina vezana za njih pupčanom vrpcom I nakon toga dođe ona iz strana ceza, lika za ruku i ode sa njom kako do njavuka, ne okreće se više ni babi, ni mami, Ako je pošle SMS poruku, to je sve. Ču, čuta sva. Pa je dužno, znači, čovjeku da poštuje taj ugovor za koji će biti pitan pred stvoriteljem Tebarake, o te I da znamo, znači čovjek da se oženi, niko se od nas nije oženio iz ženeta. Nego si i oženio, a iz Zavinovića, a iz Zemice, a iz Tuzle, a oženio i ženeta. Prema tome ne možeš očekivati da imaš u kući ženetsku ženu, je tako? Nego si oženio ono što si oženio, je tako? Vidio šta si ženio i nakon toga moli Allah da ti da nehajde o tom. Čovjek kada dođe da se ženi, šta ženu daje? Četiri stvari, je tako? Kada dođe da se ženi, oni mladi ne oženiju. Pitanje je samo za mlade ne oženjene. Šta se prvo ko žene gleda? Lepota ili vjera? Ko će odgovoriti? Ovi ne smije odgovoriti. Se bojite se odgovoriti. Kako ćete ženiti ženu? Moli? Mi smo, mi smo rekli vjera i lepota Vjera. Kada čovjek dođe sa ženi, kada dođe sa ženi, prvo gleda ljepotu. Prvo se gleda ljepota, ne vjera. Jer kada čovjek dođe da oženi ženu i je dođe i vidi njenu ljepotu, vidi vjeru. I vjera odlična. I nakon toga pogleda ljepotu i ne sviđa mu se, pa je odbije. Zbog čega je odbio vjeru? Zbog ljepoti, ali A to je zapravo. Zato prvo pogleda ljepotu. Pa ako prođe ljepota, onda gledaš vjeru. Pa ako je odbiješ, odbije se i zbog čega? Zbog vjera? To je fik. Dakle, problemi među supružicima su potpuno realni i objektivni. To to se može očekivati. Samo znači teba kako pristup da se liječe ti problemi. Kaže Imam Gazali u svome dijelu, ja, ja ono Kaže, blagost i nježnost su bolji od suzbijanja srđbe. A, jer blagost i nježnost su u preventiva da ne nastane srđba. A kada nastane sržba, onda je čovjek suzbija. A kada je suzbijaš, onda si izvještačem. Jel' tako? Ti se trudiš, ona te slomi, a ti se trudiš da je suzbiješ tu sržbu, pa nekad te pobjedi, a nekad je pobjediš. Ali kada je blagost i nježnost tu, onda je to preventiva, znači da sržba nikako šta ne, ne nastane. I zato je od svojstava našeg stvoritela o je Oteara jeste svojstvo hilma, el halim, blagi. I to se ta se, se riječ u Kur'anu ponavlja na 11 mjesta. Upoređena je sa dvije četiri, sa druga četiri svojstva. Nema peto. El Halim kada dođe u Kur'an, Halim. Inna Allaha kana Haliman Gafura. Prije. Upoređena je, Upore je sa četiri svojstva. Upoređena je sa Es-Šekur, El-Alim, El-Gani i El-Gafur. Pa dolazi znači A kada dođe u Kur'anu riječ Al-Halim blagi, znači ovako Ljudi, ako urade suprotno onome, što je spomenuto u Ajetu, zaslužuju kaznu, ali Allah ne kažnava zbog svoje blagos. Kažu izlišani Allah Tusebihu lehu samavatu sebro wal ardu, vomen fihim, wa im min šehim illa yusebihu bihamdih, walakin natafqahuna tespihahum. Innehu kane Haliman ghafura. I nema ništa ni na nebesima ni na zemlji A da Allaha ne slavi ne hvali Ali vi ne razumijete to On je taj koji je halim Koji je blag koji je gafur Koji prašta Što je došlo halimen gafura na kraju? Zato što ako ljudi ostave Tespi i slavljenje i hvaljenje Allaha Zaskožuju kaznu Ali on zbog svoje blagosti šta? Ne kaže, tako je Tako je značenja Kod Bukhari i kod muslima ima hadisu da je Bukhorevi radijallahu talama, onda je sallallahu sallam je rekao lej se šedidu bisura inname šedidu el lezi jemliku nefse andal gabab. Kaže, nije jak čovjek koji duge ruši kada se ohvati u koštac. Hrvanje pa ga sruši na zemlju. to kaže jak čovjek. Jak čovjek je onaj koji se može obuzdati kada je ljud. Vidite čovjeka kao brdu, on je fizički kao brdu prepadneže kada se ljudi. A nema nema znači te mogućnosti lako se naljuti i ne može da svoj sržbu i ne može je suzbiti. Nema snage. To fizički taj izlaz, to ništa ne znači kada laž. Jer je taj suzbijanje sržbe vezano za čovjekovo srce. A to je izvod njegove snage. I pravo pravo tijelo iliako tijelo je tijelo koje ima srce. I zato mi kažemo za čovjeka, ma neka nema srca. Neka je tolik je, neka jaka, ali nema šta. Nema srca. Jer je srce kralj čovjekovog tijela, izvor snage energije za njegovo tijelo. Imam Tirmizi vileže imam uh, imam Ibn Majah od Muata ibn Anas al-Juhaniya da je poslanik sallallahu alejhi rekao ja ću nastaviti da što manje na arapskom jeziku govorim ovaj ovih uh, hadisa da da uštedili uštedjelo vremena zato što imamo ovaj jednu materiju znači koju trebamo koju, koju trebamo proučiti uh, Kaže o me hadisu poslanik sallallahu alejhi ve ko suzbije svoju srđu, a on u stanju da je sprovede, a, da ko suzbije svoju srđu, a on u stanju da je sprovede, da je realizira, na radniku, kuća, žena, ako smiješ, ne znam, komšija, imaš vlast nekakvu, i možeš je šta sprovesti. I ti je suzbiješ, kaže, pozvaće ga Allah, tog čovjeka, na sudnjem danu, pred svim stvorenima, I poslanicima, i odvjesnicima, i melekima. odade ali i sam do zadnjeg čovjeka. I reći mu, ro, kazat će mu, robe moj hadisi se vjerujo sve meni osnovnika, sam sve potvrđen na autentičnost. Kaže, robe moj biraj sebi šta hoćeš od huriki. Kažeš, hoću 30 na 20. Kojima te matiča. Hoću 10 na 5. Biraj i govori dok te ustane za bole koliko huriki hoćeš zato što si šta? Suzbio srđbu kada si je mogao sprovesti. Šta znači, pazite šta znači čovjekov ahlak, šta ahlak znači u Islama. Nije srđba vezana, šef te firme razglutio i ti saburaš, ma ti nasliju ne ti, ti moraš saburaš. <laughs> Jel' tako? Nije to, nego kada možeš sprovesti tu srđbu. Kao Omar Ibn Velaziz, rahim je Allah. dana je bio u džamiju. Išao kroz džamiju, noć bila svjetla pogašana, pa je nagazio jednom čovjeku na glavomu stao. Kada mu je stao ovaj digao glavo, kaže, emeđunulent, kaže, si blenta. Kaže mu, Omar, kaže, nisam. I ovi su stražari odmah, što su bili tako u ko. Komera, jel, krenuli da završe to s tim ovaj, čovjekom. Kaže, ostavite ga, kaže, namir. Čovjek me, kaže, pitao, sam blentan. Ja rekao, nisam, ja sam, kaže, Omar, nisam blentan. I kaže, ostavite, i otišao. I to je to. Jer, Omer, kako ćeš kazati, halifi, predstavniku muslimana, upitati ga takvu stvaru. I suzbio svoje sve žuvane. Sudnjem da ima takvu nagradu. Ovo tjera čovjeka da bude da drži se sunneta poslanika sa osvrbom. Prije svega što je na uzmišljenje Allah-a ovakav neđutno, svakako. Ali znači, ovo, su pro, ovo, ovo, je, ovo je tebi poticaj da se držiš sunneta poslanika sa osvrbom i da suzbijaš, da se mjenjaš. Da te ljudi kaže, ja sam ovakav. Ja, ne, ja sam ne mjenjam, ja sam ovakav. Što je onda došao u Islam došao mogao promijeniti najgore mušrike u najpone muslimane koji će do sudnjeg dana biti spomnjani podobno u svakom pogledu, a ti se ne možeš promijeniti to što si ljudi. Ne, nego ti nećeš da se minjaš. To je ništa. Ne možete promijeniti to kada ti kaže tvoj poslanic da te ćete uzdješeni Allah poznati na sudnjem danu pre svim ljudima da ti da otvorike što želiš i kažeš ja ne mogu i ne mogu. Šta te možemo motivisati? Ako te riječi poslanika sallallahu alejhi ne mogu motivisati nešto, reci je Allaha što te, da ti neko doni 100 € zavezao će ti jezik kupac. Je i počeo se smiješke, da je po, po, poletio biodegradnosti, procurio bi. Šta te možemo? Vječni poslanika sa koji je došao da neka takva ti nagrada pripada ako svoju hrku previše. I došao u hadisu koga bileživam, i bi je ga domađa i u sednje mođom, od ibn Omara da je poslanik sallallahu alejhi ve ma min djeratin, a'vame, a'vame, a'vame, a'vame, a'vame, a'vame, min djerati, gajzim, kezmehu, kezmehu, abdun ibti gajov, nema kaže nijednog zalogaja, odnosno gutlaja, kako ho hočete Nema Nijedno gutlaja, koji je kod Allaha vredni, od gutlaja sržbe, koga čovjek prvuta, želečite ime Allahovu zadovoljstvo. Da ta tako? Guta čovjek nešto, tako? da ja što mu kroz grado ide, teško, kaže, ne mogu, ali progutala To što si progutal, to je kod Allaha draže i zato imaš nagradu, ne može pojutati. Nema veće nagrade u tebi, kada, kada svoju srž uspuniti. A kada čovjek suzbije srđu, 80% njegovih životnih problema će nestrati. Jer nema većeg zla i nema ovaj gore uh, osobine ružne za čovjeka od srđbe, koji se zvlako ljuti, I onda našla koga ta srđba drži duže vremena, to je onda belajza srku. Kaže, Lukman, salam, nekao svome sinu, kako bih država i u svome, svome delog hilije, kaže, sine moji, kaže, tri se stvari ne znaju osim u tri situacije. Kaže, ne zna se blag osim kada se naljuti, kada ga razljutiš. Onako kada je sve lijepo, sve, sve to potaman ide svojim tokom, se se smeš kao lepona. Ali kada te neko naljuti i onda se zna pokaziva blagost. I kaže zna se hrabrost kada čovjek dođe na bojno polje, je treba pokazati hrabrost i kaže zna se pijeter kada se u potrebi. I govori Ali radijallahu ta alka kokep bižebu no ayu soga deli kaže nije dobro da imaš puno imetka i djece. Ne moj misao da imaš nešto veliko ako si bogat i imaš i da sebe el tako ovaj sinova što su ukras onga dunjavka. Kaže, dobro je da imaš puno znanja i da budeš blag. To je dobro. Jer naš seleb govorio, kaže, ne može se nositi, kako bi li živamo danimi, s sunenu, kaže, ne može se nositi znanje u boljem rancu, u boljem tobolcu od blagosti. Čovjek, ne znam, mislijona svjetskog kalibra i grub prema ljudima. Pa ti će živio svojom grubošću potrati hak koji nosiš ćeš bati ljudima predstaviti. Jednoga dana je Moavija rekao, kako bilje živi mame Dine Uriju, smo vidjeli Uđarese, rekao je Moavija, kaže najhrabriji čovjek je čovjek čija blagost suzbijenje u sršku. To je najhrabriji čovjek, taj je prava muškačina. Možeš biti muško, evo ti. Evo ti mizana vagje koji ti je postavio Alija i Moavija i Lukvan. Pa Vagni se živi, vidi koliko sneža. A ikrime, meula ibna Abbas. Ikrime, učenik. Ili štićenik ibna Abbas, a jednog danas je idio sa ibna Abbasu. Pa je došao čovjek i nalijepio ibna Abbasu i svašta mu se nagovorio. Kada je to završio, okrenuo se ibna Abbas prema ikrime, kaže, ikrime kaže kako možemo pomoć u ovome čovjeku? pa se zastigio i okrenuo se otišao. Ibn Abbas je iza toga da sebi dozvoli da se sa njim raspravljaju. Ibn Abbas je iza toga. Za bilježu imam Ahmed, ibn Višejbe, i Tabarani, ibn Hidban, i drugi, ibn Mesihuda, radijel Allah, sad dobri mladci, premasinaca, da je poslanik, salasana, me rekao, Hurre ala nari kullu hejjinin, lejjinin, sehlin qaribi minel nas. Kaže, zabranjene vakri džehendem s koji svaki čovjek koji je blag... Pa jeste dobro. Zabranjene neće u džehendem. Naravno ako bude usliman, jel? Ispunjava ono što staže od njega. Ali su svojstva koja su presudna. Neće u vakri čovjek koji je blag, koji je nježan, koji je jednostavan. Jednostavan i koji je blizak ljudima. Neće ovati Blag, nježan, blizak ljudima. Može sa ljudima. Ne pravi sebi od ljudi neprijatelja. Čovjek, znači, treba napraviti ambijent i oko sebe da ga ljudi drže kao karakterna čovjeka, iskrena a, i onoga koji želi ljudima dobro. I kada te ljudi shvate da si im prijatelj, e, onda će prijatelj, to tebe što god te kažeš. Jer on ne prihoda osim od prijatelja. A da ti njemu dokažeš da, da si ti njemu prijatelj, a da nisi terorista, treba što je li tako? svojim lijepim obhođenjim prema ljudima, jer danas je slika Islama predstavljena da Islam znači šta? Terorizam. Islam jednako je terorizam. Kakav god Islam bio i kakve god vrste i boje, jeli jako ne bi takvolo da bude takvim Islama, nije u bojama i u vrstama, čovjek je znači, a okarakteriziran tim, znači, epitetom da je, da je terorizam. Kaže Ebu Horeyre, čuo sam poslanika, savo sam da rekao, je rekao, ovaj hadis bježi u Aman Beza, ima Ahmet sa ispravne lance, prenosi Kaže: "Ela uhbiru kum bi afdalikum", kaže još da osoba jeste mo najbonima među vama. Kaže: "Hoćemo Allahu poslati obavjestnice", kaže: "Atwalukum a'maran Kaže oni koji imaju najbolji akhlak i koji najduže žive. Ko imaju šta? Najduže i žive, je život vjedikune malo si nego šta. Nego dobro i zato vjednik ne smije dobiti kako došao u rajsu za smrt sebe. To moj I kaže koji imaju najljepši ahlak. Najbolji kod Allaha i Allah najdrži i u dugom edici došlo, najbližji postaniku za zemlju na sudnjem nadći se uz njega, oni koji imaju najljepši ahlak. Ja, Rab, za da svoj ne može motivisati da mijenjamo svoj ahlak? Imam Mahmed Biruž ibn Ibi Asif u svom djelu sunne sa ispravnim senedom, da je Enes ibn Malik rekao, kaže, služio sam poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, deset godina. Nikada mi ni rekao, zašto si uradio, a zašto nisi uradio. Pa kada bi žene prigovorile majke vijednika, nešto zbog toga, rekao je poslanica, kaže, uu, leo kudir leken. Ostanite ga, kaže, da je Allah odredio bilo. Sluga, ja, rab, sluga, kaže, deset godina, deset godina, nikad mu ni rekao, zašto si, zašto nisi. Ima li takav zeml. na zemlji? To je za nepogjerot, jer čovjek može imati takav ahlak. Može. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Naš uzor je kad kada ima nekog ti je sallallahu alaihi wa sallam, da ima nekog ti je Rasulullah sallallahu alaihi Najljepši Nail, primjer je našem poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. To je znači stvar deset paizde. Samo kada je stali kod ovoga da se čovjek nikako ne može naibretiti. Da deset godina moš imat slugu da da, da mu nikada pridoboriš. I da ga još braniš. Kada je poslanik, samo samo upitak, da ima Mahmeda i Mahadis, kako a, kada neko od nas ima slugu, kako da, da, da, da, da osudi ga, kako da kaže oprostite mu jednom danu kad pogreši sedamdeset puta. Imaš slugu, radit s tvojega kući. Robu. Nije sluga iznadnoj, to je radnik od tebe. Rob, nema nikakvi prava. Ne može se o želji bez moje dozvoljene. Ne može, ne snije pobjeći od tebe. Ako pobjeći od tebe, Allah mu ne prima namaz kako došlo na hadisima. Ni, nikakvi prava nema. Sve što ima od da zaradi u, u trgovini sto milijona sve tvoje, on nema ništa. Nikakvi prava nema. Kad pogriješi 70 puta, kaže oprostiti. Što znači? Kad pogriješi 71. put kažemo, nisi trebao. To je, je hlakoslama. Ako je to slučaj sa slugom, što je mu da sa ženom? Žena kad je pogrešila 700 puta dnevno, treb bi u najmanju ruk temu je kazati, temu šut. To su pravda islama. Ali islam u knjigama i u teoriji jedno, a islam u praksi je drugo i rezultat je jednako šta, ono što danas vidite na sceni. To je to. To je to je Jedini problem u islama danas jeste to ko nisu praktično primjenjivi i samo u some životu. Ništa tu. Drugo. Nema dugo problema, jedan. Primjeniti praktično i samo u some životu, nastaje sve problem, na ne pojedi razit. Jer uzvišeni Allah objavio da ljudi vjeruju da im bude da im bude ovaj na ovome i sretna na svijetom. Ma enzelna ale ki al-Kur'an ale tasha. Nismo ti odjavni Kur'an da se patiš. Kur'an ti je objavljen da ti bude uputa i vodilja. Ali kada Kur'an usmirimo, ya tako nakabur kaborove prema mrtvima i za mrtve učimo kur, ali tu se zaustaju i sve, onda nam bude rezultat ovaj koga vidi. Pa je dužnost, vraćo, i osobine koje čovjek ima a prisedi, one one se pokazuju, znači, to što u čovjekovom srcu, to se pokazuje na njegovim udovima. Znači, povezane su stvari, osobine su vezane ko čovjeka. Nećete naći čovjeka koji ima ružan ahlak, a da nije škrt. Pesna. Ružan ahlak mora biti škrt. Lijepog ahlaka mora biti drežni To su stvari koje se ne, može, ne mogu se nekako razvojiti. I najveći škrt se su ljudi od ružan ahlak. I on je spreman da žitvo je samo. U Edebima, u, Edeb, u, Edeb, u knjigama Edeba, etike arapske se navodi da je da, da su ljudi prolazili, poredom pa škrca koji se utapa Gušio se u gušio se, guši se, dvojica prolaze, jedan ga zna, drugi ga ne zna i ovaj što ne ga ne zna odmah potrči do obale, uvodi se za drvo, od tako obližnje kaže daj mi ruku, da ga izvuče na polju. Ovaj dalje se guši, guši. Ovaj drugi što je bio kore njega dođe, povuče da kaže vješi ga, ne zna što kaže od trenika. Uže, uze se za drvo, kaže uzmi moju ruku. Ovaj uze ruku i ovaj mi izvuče. Kaže škrcu, nemoj kazati daj daj mi ruku. Nego kaže uzmi moju ruku. Kada mi je reka, uzmi moju ruku, ovaj je za ruku. Ali kada mu kariš daj mi ruku, neškrita se ne daj. On može samo uzeti, ali dati nikak. Pa je spreman da žrtvuje i srde, zbog čega? Zbog svoje te ružne osobe. I zato najveći problemi među supružnicima dolaze iz ovoga, s ove strane, iz ovoga razloga. A to je ružana hlaka. Jer žena može kod muža trpiti sve. se ružana hlaka. Može trpiti da je sromšan, da je odvedio da lako žive, da fizički nije lijepog izgledala. Može sve, ali ružana hlak se sve može trpiti. To se ne trpi. Dođe i, i, i ne vidio svoga muža, znači sve Nidhvala za ono što radi u svojoj kući. I muškarci sigurno da nemaju u mnogu slučajeva razumijevanja prema ženama jer ne znaju šta su kućni poslovi. Posao žene u kući je kao kada ljudi grade zgradu, kada ne boden i ukopaju ga 100 metara u zemlju dole, nekakvi spratovi ispod zemlje i udare jake, one znači betonske nose stubove, ploče se urade. I kad se to sve završilo, onda dođe ovi ovi fini radovi i ukrase i kada čovjek uđe, ja kaže, lijepo genterije, koje je ovaj ovdje stovo, ako lijepo? Dakle je ovo došlo? Ove, vidite ovi lijepi ovdje ovi pločica, kako su lijepe sa mustrama, on ne vidi šta? Stubove, on ne vidi dole 100 metara u zemlji, beton i, i mjesece i godine dugo grada, on to ne vidi. E to on je posao žene u kući. Ono kopanje dole 100 metara i oni stubovi što su oploženi, to je Že, se ne vidi. Uđeš sve čisto, pa kao treba da je čisto. Da nije čisto, tako bi bilo belaje. Jel' tako? Tako se čovjek ponaša. Ne vidi, znači, posao žene se ne vidi. I onda dođe u, u, i onda svojim ružima, hlakom, znači, to žena, to se ne može trpiti. To se znači ne može nikako trpiti. A, Abdullah i Mubarak, čovjek koji je imamo ga umjeta te hadisu, u svi u tikku svu, umro je 81. žeske godine on je jedne prilike bio na putu sa čovjekom koji je bio ružnog ahlaka kada je rastao se sa njim počeo plakati kaže mu što plaćeš što baš Allahu na srždu pa šukra učiniti što si ga se samo. ma kaže ja plaćem kaže što ja sam se njega riješio ali se on kaže ne može samoga sebe riješiti on je samo na sredi vedaća u korist njega je se sažaljavam na njim. Imam bil kharaiti, a za video ju sam medijalu koji zoveme samo da khla od od evo Hazima, selemi dinara, da je rekao, kaže čovjek koji ima ružan akhlaq kaže on je nevića, ne može da daće samo sebe. Kaže potom svojoj ženi, potom djeci, potom kad je sveme pseto. Dolazi odvorište i sve to je odma pobeglo sakrilo se tajacim šut. Ulazi u kuću, žena je dok je čula dole vrata, je se uključala, odna je ruke, tijesko, u kuhinju nešto čisti, tamo riba, djeca, komputer gase, knjiga, ušak je ona je hrčević, jel' tako? Jer je ušao je babu, gotovo dok uđe je babu, bela je u kući. Ružan ahlak, težak, samom sebi nakon toga težak, svoj kome, znači ko je oko njega. Nikome hajde neće dođeti. A islam nas uči da ne budemo Kaže, je buhorira, rodijelah, da, ono, da je poslanik, sad sam rekao kako bileži, imam je bujada i bileži isto ovaj bezan, sa dobrem lancem prenosilaca. Nećete vi ljude obradovati, nećete ljude obradovati vašim imetkom, nego ćete ih, kaže, obradovati lijepim ponašanjem i nasmijanim ljicama. To je ono što će obradovati. Lijep akhlaq, ljep konashani, osmih un tuliice, točinu bih obredovat. Imam Ebu Yala je za biložiju hadisku je bilo dostojem, odanese da je Ebu Zerb pitao poslanika sallisem, da ga nasađetu je pa mu je reklao poslanika sallisem, kaže A neke bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, bih, drži se lijepog hlaka i kaže šuti dugo. Puno šuti, nemoj puno pričati. Šuti. Kaže, tako mi onoga u čiroj ucije moja duša, kaže Muhammed ibn Abdi Allah, Rasulullah s.a.w. kaže, nikada čovječanstvo nije radilo po, radilo po bolje dva svojstva. Najbolje dva svojstva, da puno šutiš i da imaš lijepah lak. Tako je rekao Muhammed ibn Abdi Allah, s.a.w.a. i zato imam Zuhri, se navodio njegovim šihabem Zuhri, poznat ima iz generacije Tabina, iz pozne skupine Tabina, kaže se, on je bio sam, za sebe bi bio škola Hadis. Kaže se da je šutao dugo, a kad bi progovorio da bi ljudi pisali njegove riječi kao da su, kao da su hadis. Tako pišu njegove riječi. Kad progovorio, nam svaka zlata vjeri. Jer onaj ko puno priča, to kad bi stavili filtr, onaj grubi filtr, puno bi toga ostalo. A da ne govorim o ovim lijepim nježnim filtrima, Allah zna što bi prošlo. Pa da čovjek, znači, pazi šta će govoriti jer će biti pitan za sve. Pa su im pisali, znači, pisali njegove riječi držeći se oporuke poslanika salallahu alaihi wa liju To je bio selefon. Znači, praktično su primijenili, znači, ono što su što su znali. Jednom je čovjek došao u tog selefon, ti naši ispravni, preto njega došao, ono je čovjek kaže, je, samo riječ. A ječ, progovori kad ne čućeš deset. A ovaj čovjek učenja kod selepa kaže ti progovori kaže deset, nećeš čuti ni jedne. A to je lahlak U jednoj rečenici sadrža lahlak islam. Kada je došao čovjek Hasan al-Basriju pa mu se svašta nagovorio, svega i čega pa mu Hasan al šuti, kaže mu jedan prisutnik, kaže nećeš mu govoriti, oj mu Saidi, oj mu Saidi Hasan al-Basriju hasan ibn alhasan albasri imam umma da zaborać što dogovoriti što ti je rekao kaže limmete alemin alime izem kaže zašto smo onda učili znanje ako ja nje budem ugovarao jeste zašto smo, zašto sam ja učio znanje zašto sam ja hasan albasri pa su znači poznavali pa su propise a to kažu naš seleb, kažu kako ka naši predsjednici kažu je prve generacije. Kažu, nemoj upaliti peć u svojim prsima, pa ćeš ti prvi u njoj izgorjeti. Tako, kada upališ peć u svojim prsima, ti si prvi koji ćeš izgorjeti, pa će nakon toga, ako bude neko gorio, nakon tebe, ali ti si prvi. Kada je došla sluškinja, je jedna došla kod Haruna Rašida i nosila, donijela vodu, da mu polije za abdest, ali bila voda vrela, ruća. Pa kada je počeo abdestiti vrisnu halifa, Uslimana. Kaže vladar pravjen, kaže mu sluština. Robkin. Robkin, znači zarobnele urat, robkin. Vladar kaže pravjen. Uznišan je Allah kaže u Kur'an vol'kazhimin al Kaže oni koji suz, suzbije svoj srv. Pozdi čega ajeto? Pozdi čega ajeto? Kaže suzbije srv. Kaže وَلْعَافِنِ عَلِ النَّاسِ dalje ajit idi وَلْكَازِ مِنَ الْغَيْرُ وَلْعَافِنِ عَلِ النَّاسِ i kaže oni koji numah opraštaju hoće mu nije dovoljno da se uzbiješ srđbu moraš mi oprosti kaže poprostio sam ti sluških je pametna kaže uslišan je Allah dalje kaže وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينِ Allah voli dobročinitene kaže idi kaže ti si si pogledajte kako ajit Volkazi ne gaj, oni koji su zbili svoj srž. Ti suzbiješ sržbu, ali ostala kugla u prsima. Ne kaže neće, a ja hoće da mi kuglu na kolje. Kuglu mi daj iz prsa. Dobro. To je kola fine nas koji ljudima oprašta. Evo ti kugla, bujuro. Kaže: "Nije mi dovoljno. Wallahu yuhibbu al-muhsinin." Hoće od toga šediju poklon. To je hakla ah, strana. Ti nosiš poklon, zapakuješ mu poklon, ne je Bog poklon, što će do voz doći. I nakon svega toga zapakuješ u poklon i pošedeš u poklon kući zato što ti je neko učinio nekakve nepravlje. To je ahlak Islama. To je ahlak Kur'ana. Ali ga u praksi nema osimu kod onih kojima se udviše Allah smirova. Pogledajte, znači, šta znači ono što smo kazali, praktična primjena Islama. Jedan ajet, Allahami, kada bismo ga primijenili u na našem životu, život bi se naš promijenio. Jel' tako? Jedan ajet, samo šta mislite onda? A je islam kao koncert, savršen koncert življenja kada je čovjek primjeno svoje život. Šta bi bilo? Pa je nakon dogašći znači, oslobodio. Ima Buharija nevodi za jedne pilike, ostrio svoje mastilo iza vrata. Pa naješla sluške, otvorila vrata pa se mastilo prošlo po, po hadisima. Ima Buharija ide po Dunjalu, sluša hadise Kaže, pa zar ne vidiš kod hodaš? Kaže, a zar se mastilo, stavljaj za vrata? Kaže, idi Ja, Allah našeg Selefa, naši prvi generacija, kako su bili pametni i kako su bili razumni i kako su znali znači u najtežim momentima za njih da primijene Allahove propise u svome životu i zato uzvišenje Allah, Allah dao da spominjemo, da pričamo o njima i spominjemo njihove i ibadete i njihovo znanje i njihovu bogobojaznost i njihovu hajdu koji su raširili po zemlji. A oni to nisu dali da se o imam nikako piše. Imam Al-Mawr, nipoznat, imam Hanef, šafijskog pravi, pravi, šafijski on je napisao knjigu koja je zove Al-Haul Kebir u, u 15 tomova, 16, od najljepših dijela šafijskog plika. Umre često u 50. i 10. godine. Napisao je dijelo, nije dao nijedno djelo da se za vrijeme njegovog života širi među ljudima dok ne umre. Kaže, kad se umre, onda se može, kaže, da budem iskren da je to radi Allah. Allah i njihov razum koji su imali, to su, to su naši djedovi. Kad te upita tamo, e, dođeš u, u općinu, tamo kada je kod ti je djed? Reci, djed? mi je imam Muhammed ibn Ismail. Koji ko je, ko Muhammed ibn Ismail? Koj, ne znaš, Buharija. To mi je djed. Kod ti je još djed? Ebu Vekri još prije njeme, reci mi je Omar. To su naši djedovi, to su naši predsi. Na njih se moramo pozivati, njih u historiju moramo izučavati. Ali hoće je da nam napune mozak razmoraznim smećenim tamo nekakvim zvijezdama, a Allah mi je su tame. Tama do tame, mrak, garani svi, kakva zvijezda Naše su zvijezde, naši prvaci koji su raširili podunjalku, hajde, raščirite ga i vi uzet za naše prvake u ovome vremenu, nije problem, raširite samo, hajde, dobro. Dakle, da čovjek se nauči da oprašta u svojoj kući. Imam ne po Davud. Vidite što su me s ono predanje od Ibrama da je postanik sam on rekao ta Kaže opraštajte među vama šerijatske kazne. A ono kaže što dođe do mene, kaže ja to moram sprovesti. Pa neko ti ukrao i ti mu oprostiš. Ništa, nikom ništa. Kada dođe ta dužba do Kadije i prijavi, tada nema više od praštanja. Mora biti ta lahova kazna izvršena. Kaže poslanik, kaže praštajte jedni drugima, šta? Ono što zaslužuje kazne. A kaže mi što prijaviti, ja ću izdršiti od kazne. A poslanik kaže u drugom hadisu, sallallahole srme koga vreži i blomađe, da je šerijetska kazna izvršena na ovoj zemlji bolja ljudima nego da im 40 dana uze stopno pada kiš. Bolja za ljudi. Vidnija. Ali pored toga oprosti svojom bratu muslimana. Uradio nešto zbog čega treba šerijetska kazna, sunneti da mu oprostiš. Osim Allaho, ovaj, dragi, oh, to ponavlja često i treba ga samikci, onda sad to je druga stvar. Pa što misliš onda u kući, ne znam, zbog nekakve sitnice, je tako, koja ne zaslužuje, da, da se, je tako, nikako da se obraća paždjanom, je li tako? Evo mi, ova čaša je 20 godina ovdje, kad ćeš je će maknuti? Tako. Evo te, ona paučina gore, šest mjeseci nisi je učitelj. koji ne zaslužuje, da se zbog njih bračna veza znači da se remete odnosno među suprožnicima, nikada. U drugom Adisa navodi koji priježi mam Evodavdi na od Sapana i ne bi Kaže bio sam jednog dana u džaniji spavao i stavio ispod glave kao jastup svoj ogrtač. Pa je došao čovjek, kaže malo Cimpo, cim po cim. I kaže, kada je iznukao, ja ga zarupujo Kaže, sad si moj, idemo u poslaniče. Pa su došli, kaže, ala poslanič, tako i tako. Pa je nada da mu cijepo ruku. A, ala poslaniče, kaže, kaže sa fani brod, me je sad vlasnik. Ruku ćeš mocići zbog ogrtača, ma džabamu ga, kaže, hedija od mene, ne. Kaže, što to nisi uradio prije nego što se mi došao? Sada kada si mi ga prijavio, ne, rukam. Pa izvršena kazna, ali pogled kako se poslaniks, ona ljutio, nakon čega, što mu nisi oprostio, čovjek uradio prvi put, mogo se mu oprosti, znači da ne bude izvršena šariatska kazna. Ja Allah, šarijat nas postiče da jedni drugi je opraštamo jednim drugima kada su pitanju šariatske kazne. Pa što mislim onda kada su pitanju stvari koje su? Manje je bitne od svega toga. Oma zaadu Allahu. Abdel bi'afun ila izzan, kaže poslanik, sam sve jako bitnu stvar. Kaže, neko, ako budemo praštao o ljudima, smatraće ljudi da sam naivan. Kaže poslanik sa ovom hadisu, ko ga bilježima muslimu nebog kaže, Allah neće povećati čovjeku zbog njegove, zbog njegovog oprosta ljudima osim ponos. Paz, neće ti, a to ti je rekao poslanik, sam koji te ne govi po svojim protivima. Allah ti zbog tvojeg lijepog ophođenja, opra povećava samo tvoj ponos kod kod ljudi bićeš samo veći a kaže se u kada je ibn Auf koji je bili džima mahmudusova usanda usl. koja je bila dostojna kaže wala yafu 'abdun al-mazlamati yabtagi biha wa inshallah illa rafa'ahu kaže neće čovjek oprostiti nepravdu koja mu je učinjena želeći da ima od Allaha nagradu a kaže da mu da ga Allah neće dići zbog toga stepen Pa sto, to su, to su, to je ahlak islam koji su, a islam traži od nas ovo. Ovo kada bi imali u našim kućama što govorimo ili dio ovoga, stanje bi bilo sigurno drugačije nego što jesu. Kaže, džavid me na pdilahel, bet dželika, kada biš magustinu s ome sahihu, kaže, nisam sreo poslanika, sallallahu alaih srme, otkako sam primio islam, da me vidio, kaže da mi se nije lice. To je ahlak islama. Čovjek na ulici sretne, zaustavi ga žena. Na ulici. Jeli u ovom nekom periodu. Onaka kakav jeste. On tako namirisana, na, na, na namazana, na, na, na, na asfaltira. I gospodine, molim vas, možete li mi ob... tražiti ona našto? Može. On će nju odvesti do e, ovoj institucija, koji tražite. Dobro, zbog čega to radiš? Kaže, radi lijepe slike o islamu. Što ta lijepa slika o islamu? Što isti kriteriji nisu tvoje kući? Sa tvojom suprvom koja je 20 godina muslimanka ili 30, ili, ne je bitno koliko, i koja se drži Allahove vjere i neće na ulicu izići da srdi svoga gospodara i da izaziva društvo u fitneti, odvodi u zabludu, što te iste kriterije primišu svoje duće.